Ana Karenina, pista 37 Karenin își desfăcu pledul în care erau înfășurate Ficioarele sale sensibile la frig Și coborând din cupeu, se îndreptă prin zăpadă Spre Daria Alexandrovna Ce înseamnă asta Alexei Alexandrovici? De ce ne ocolești așa?" Îl întrebă Doli zâmbind Am fost foarte ocupat, îmi pare bine că te văd," Zise Karenin pe un ton care dezmintea cuvintele sale cum o mai duci cu sănătatea?" Dar ce faci scumpa mea Ana?" Alexei Alexandrovici mărâi ceva și vrut să plece, dar Stepan Răcadici îl opri. Știi ce să facem? Dolii, poftește-l mâine la masă. Să chemăm și pe Cosnășev și pe Pestov ca să-l tratăm cu intelectualii moscoviți." Vin-o, te rog," zise Doli, te așteptăm la cinci sau la șase, când vrei." Dar ce faci scumpa mea Ana? E atât de mult..." – E bine! – mormăie Alexei Alexandrovici posomorât. – Mulțumesc! Apoi Karenin se îndreptă spre cupeul său. – Atunci vii! – îi Doli. Doli. Alexei Alexandrovici spuse ceva, dar Doli nu auzi nimic din pricina trăsurilor în mers. – Trec mâine pe la tine! – ei răcni din urmă Stepan Arcadici. Alexei Alexandrovici se urcă în cupeu și se înfundă în el ca să nu vadă nimic și nici să nu fie văzut Un original Încheie pan Arcadici Și după ce se uite la ceas Făcu un gest de adio, prietenos, dezmierdător Cu mâna către soția și copiii săi Și porni oinicește pe trotuar Stiva, Stiva Îl strigă Doli roșind El întoarse capul Trebuie să cumpăr paltoane pentru grișa și Tania Dăm bani Nu-i nevoie Spune că trec eu să plătesc." Și Stepan Arcadici dispărut, salutând voios din cap pe un cunoscut care trecea cu trăsura. Capitolul 7 A doua zi era duminică. Stepan Arcadici intră la Teatrul Mare la o reprezentatie de balet și oferii mașei Cibisova o dansatoare drăguță angajată prin protecția lui perlele făgăduite în ajun. Între culise, el a avut timp, în crepusculul diurn al teatrului, să-i sărute mutrișoara drăgălașă, înselinată de darul primit. Pe lângă asta, trebuia să se înțeleagă cu dânsa asupra întâlnirii de după spectacol. Îi explică de ce nu poate veni la începutul baletului și îi făgădui că va veni la ultimul act ca să o invite la un supeu împreună. De la teatru, el trecu pe la Ohotniriad și alese singur peștele și sparanghelul pentru prânz. Iar la ora 12 ajunse la Diuso, unde trebuia să vadă trei persoane care, spre norocul lui, locuiau la același hotel. Pe Levin, reîntors de curând din străinătate și care trăsese acolo pe noul său șef, abia numit în acest post înalt, care inspecta Moscova, și pe cumnatul Karenin, ca să-l aducă neapărat la dejun. Lui Stefan Arcadici îi plăcea să mănânce bine, dar mai ales îi plăcea să dea câte o masă intimă, nu încărcată, Însă cu mâncăruri delicate, băuturi fine și invitați aleși. Meniul dejunului era cu totul pe gustul lui. Dei bani cumpărați vii, sparanghel și la pies de resistance, felul de nădejde, un roast beef simplu, minunat, precum și vinurile respective. Ca invitați, urmau să vină Kitty și Levin. Apoi, ca să nu pară anume potrivit, o vara gazdei și tânărul Șerbațchi, iar la piesă de rezistență era alcătuită din Sergei Cosneșev și Alexei Alexandrovici. Sergei Ivanovici, moscovit și filozof, iar Karenin, petersburghiesc și mare politician. Mai invitase și pe un vestit original, Pestsov, un tânăr extrem de fermecător de 50 de ani, om entuziast, liberal, vărbăreț, muzician și istoric, care trebuia să fie sosul sau garnitura, să facă legătura între Cosnășef și Karenin, să-i stimuleze și să-i stârnească la vorbă. Rata a doua pentru pădure sosise de la negustor și familia Oblonski nu cheltuise încă toți banii. Doli era foarte drăguță și bună în ultimul timp. Gândul acestui prânz îl bucura peste panarcadici din toate punctele de vedere. Era într-o minunată stare sufletească. Numai două împrejurări erau oarecum neplăcute, dar acestea se necau în Marea Veselie care umplea sufletul lui Stepan Arcadici. Prima era atitudinea rece și severă de ieri a lui Karenin, când se întâlnise cu el pe stradă. Expresia feței sale, faptul că nu venise la dânsul și nici nu-i anunțase sosirea, Stepan Arcadici le puse în legătură cu unere bârfel pe socotela Anei și a lui Vronski, care i-a să la urechi și bănui că se petrecuse ceva grav între soți. A doua era faptul că noul șef, ca toți șefii noi, avea reputația unui om teribil care se scula la șase dimineața, muncea ca un cal și cerea subalternilor săi să facă același lucru. Afară de aceasta, se zbunea că noul șef ar fi un adevărat rus în raporturile lui cu oamenii și că ideile sale ar fi diametral opuse a celora pe care le abusese predecesorul său, ale cărui vederi le împărtășise până atunci Stepan Arcadici. În ajun, Oblonski se dusese la slujbă în uniformă. Șeful fusese foarte drăguț și vorbise cu el cum ai vorbi cu o cunoștință veche. Și de aceea, Stepan Arcadici se credea obligat să-i facă o vizită în Redingotă. Gândul că noul șef ar putea să nu-l primească bine, îl neliniștea. Dar Stepan Arcadici simțea instinctiv că o să fie bine. Oare nu suntem toți oameni? Nu suntem toți păcătoși? De ce ne-am căutat pricină și n am dușmăni? Gândi el, intrând în hotel. Noroc Vasili. Spuse el unui om de serviciu, cunoscut, trecând prin sală cu pălăria pe ureche. Ți-ai lăsat favoriți? Levin stă la numărul șapte. Condu-mă, te rog, și întreabă dacă mă poate primi contele Anichkin." Acesta era noul șef. Prea bine," răspunse Vasili cu un zâmbet. N-ați mai fost de mult pe la noi. Am fost ieri, dar am intrat pe altă ușă. Aici e numărul șapte." Când intră, îl găsi pe Levin stând în mijlocul camerei cu un muzic din guverniat ver și măsurând cu arșinul o blană de urs încă proaspătă. Ah, l-ați împușcat?" strigă Stepan Arkadici. Frumos exemplar, e ursoaică, noroc că arhipe." Dădu mâna cu mujicul și se așeze pe un scaun, păstrându-și paltonul și pălăria. Dar scoateți le odată," zise Levin luându-i pălăria din cap. N-am gând, am venit numai pentru o clipă, răspunse Stepan Arcadici. Își descheie pe tonul, pe urmă și-l scoase și rămase numai puțin două o oră, vorbind cu Levin despre vânat și despre alte chestiuni mai intime. Dar iei, spunem te rog, ce-ai făcut în străinătate? Unde ai fost? Îl întrebă Stepan Arcadici după ce plecă mujicul. Am fost în Germania, Prusia, Franța, în Anglia, dar nu în capitale, ci în orașe industriale. Și am văzut multe lucruri noi. Îmi pare bine că a fost peste graniță. Da, îți cunosc ideile cu privire la organizarea muncitorilor. Aici e cu totul altceva. În Rusia nu poate exista o problemă muncitorească. În Rusia totul stă în legătura dintre poporul muncitor și pământ. Problema există și acolo. Dar la ei e vorba de dresul lucru stricat, pe când la noi... Stepan Arcadici îl asculta cu luarea minte. Da, da, în cuvință el. Se prea poate să ai dreptate, dar mă bucur că ești bine dispus. Umbli după urși, muncești și te pasionezi. Șerbațchi mi-a spus că s-a întâlnit cu tine, erai mâhnit, nu vorbeai decât de moarte. Ei, da, și acum mă gândesc mereu la moarte, răspunse Levin. E adevărat că a sosit timpul să mor, totul ieze darnicie, drept să-ți spun îmi prețuiesc foarte mult ideile și munca, dar de fapt gândește-te și tu. Toată lumea noastră nu e decât o pătură subțire de mucegai care s-a întins pe o planetă minusculă. Când mă gândesc că ideile, faptele noastre, ceea ce credem că se poate înfăptui măreți, nu ți decât fire de nisip, dragul meu, ăsta e un cântec vechi de când lumea. O fi vechi, dar știi, când îți dai bine seama de asta, totul ți se pare nensemnat. Dacă te gândești că azi, mâine, ai să mor și n-are să mai rămână nimic, atunci totul ți se pare atât de neînsemnat. Eu am săcut ideile foarte importante, dar ele sunt de fapt tot atât de neînsemnate, chiar dacă le-aș realiza ca și împușcarea acestei ursoaice. Atunci îți petreci viața luându-te cuvântul, cu munca, numai ca să nu te gândești la moarte. Ascultându-l pe Levin, Stepan Arcadici zâmbea ușor și blând. Bineînțeles, vezi că ai ajuns la părerea mea? Îți mai aduce aminte cum ai tăbărât asupra mea, fiindcă nu caut în viață decât plăceri? O, moralistule, nu fi așa de sever. Și totuși, viața are o parte frumoasă, și anume, levin se încurcă. Nu mai știu nici eu ce. Atâta știu că avem să murim în curând. De ce în curând? Știi ceva? Când te gândești la moarte, viața are mai puțin farmec. Dar ești mai liniștit. Din potrivă, trebuie să știi iată te bucura cât mai ai timp să o faci. Dar acum trebuie să plec, zise Stepan Arcadici, ridicându-se pentru a zecea oară. Nu, mai stai, făcu levin oprindu-l. Când ne mai vedem, plec mâine. Ei, poftim, era să uit. Știi de ce am venit? Să te rog să vii greșit azi la mine la dejun. Are să fie și fratele tău și cumnatul meu care nim. I aici?" răspunse Levin și vrusă să întrebe de Kitty. Auzise că la începutul iernii, Kitty fusese la Petersburg, la sura ei măritată cu un diplomat și nu știa dacă s-a întors sau nu. Se răzgândi însă și nu mai întrebă nimic. Are să vină? N-are să vină? Mie e tot una." Vi? Bineînțeles. Atunci la ora cinci, în Redingotă." Stepan Arcadici se ridică și se duse jos la noul său șef. Instinctul nu îl înșelase. Noul șef, omul acela teribil, era cât se poate desociabil și binevoitor. Oblonski luă gustare la dânsul și zăbovia atât încât abia pe la trei ajunse la Alexei Alexandrovici. Capitolul 8 După ce se întoarse de la biserică, Alexei Alexandrovici își petrecu toată dimineața acasă. Avea în dimineața aceea două lucruri de făcut. Mai întâi să primească și să trimită la Petersburg o delegație a celor străini de neam care se găsea la Moscova. În al doilea rând, trebuia să scrie avocatului scrisoarea făgăduită. Această delegație, deși chemată din inițiativa lui, prezenta multe puncte slabe și chiar primejdioase, așa că era foarte mulțumit că o găsise la Moscova. Membrii delegației n-aveau nici cea mai mică idee de rolul și de îndatoririle lor. Erau încredințați în naivitatea lor că misiunea delegației se mărginea la expunerea nevoilor locale și a adevăratelor stări de lucru, cerând sprijinul guvernului și nu înțelegeau deloc că unele declarații și cereri veneau în sprijinul grupului ostil și duceau de râpă toată chestiunea. Alexei Alexandrovici pierdu mult timp cu ei, le dădu un program scris din care nu trebuiau să iasă și după ce îi concedie, trimise la Petersburg scrisori de recomandare pentru delegație. Principala lui colaborare în chestiunea aceasta trebuia să fie contesa Lidia Ivanovna. Era specialitatea ei să se ocupe de delegații. Nimeni nu știa mai bine decât ea să le facă reclamă și să le dea îndrumări bune. După ce îi sprăvi cu delegația, Karenin scrise și avocatului. Îl împuternici fără nicio șovăială să procedeze cum va crede de cuviință în plic și trei bilete de ale lui Vronsky adresate a Anei, pe care le găsise în servieta luată din Sertar. De când își părăsise casa cu gândul de a nu se mai întoarce în ea, de când fusese la avocat, singurul om căruia îi împărtășise intenția lui, dar mai ales de când prefăcuse această problemă a vieții sale într-o chestiune de hârtie, el se deprinsese din ce în ce mai mult cu planul său și vedea acum limpede putința de a le realiza. Tocmai lipise plicul adresat avocatului, când Karenin auzi auzit glasul puternic al lui Stepan Arkadici. Acesta se certa cu servitorul lui Alexei Alexandrovici, cerându-i stăruitor să fie anunțat. Mi e totuna, se gândi Karenin, și cu atât mai bine. Am să-i spun care e situația mea față de sora sa și am să-i explic de ce nu pot lua masa la dânsul. Poftește-l, rosti el tare, strângându-și hârtiile și punându-le în mapă. Vezi că minți, domnul ia acasă se auzit glasul lui Stepan Arcadici, mustrând pe feciorul care nu-l lăsa să intre. Scoțându-și din mers paltonul, Oblonski intră în cameră. Îmi pare foarte bine că te-am găsit. Sper... începu vesel Stepan Arcadici. Nu pot veni." Îl întrerupse rece Alexei Alexandrovici, care rămăsese în picioare fără să arate musafirului un scaun. Alexei Alexandrovici abusese de gând să stabilească numai decât cu dânsul raporturile rezervate, cuvenite față de fratele unei soții împotriva căreia intentase proces de divorț. Nu prevăzuse însă oceanul de voie bună care se revărsa din sufletul lui Stepan Arcadici. Oblonski își deschise larg ochii senini și strălucitori. De ce nu poți? Ce vrei să spui?" Îl întrebă el nedumerit în franțuzește. Doar ai făgăduit. Toți contăm pe tine." Vreau să spun că nu pot să vin la voi." fiindcă raporturile de familie care erau între noi trebuie să înceteze. Cum, cum adică? De ce? întrebă Stepan Arcadici zâmbind. Fiindcă am intentat proces de divorț surorii dumitale, soția mea, am fost nevoit dar Alexei Alexandrovici nici nu a avut timp să îi sprăvească, deoarece Stepan Arcadici se purtă cu totul altfel de cum se așteptase el. Acesta scoase un oftat și, lăsându-se în fotoliu strigă. Vai, Alexei Alexandrovici, ce spui?" Și pe fața lui Stepan Arcadici se arătă o expresie de adâncă suferință. Așa e. Iartă-mă, dar nu pot, nu pot crede." Karenin se așeza, dându-și seama că vorbele sale nu au efectul așteptat, că va fi nevoit să dea explicații și că oricare ar fi fost aceste explicații raporturile dintre el și cumnatul său vor rămâne aceleași. Da, am fost pus în greaua situație de a fi nevoit să cer divorț, zise Karenini. Alexei Alexandrovici, vreau să spun un singur lucru. Te cunosc ca pe un om admirabil și drept. O să o cotesc pe Ana o femeie bună, superioară. Iartă-mă, dar nu -mi pot schimba părerea despre dânsa. De aceea, iartă-mă, dar nu pot crede așa ceva. Aici trebuie să fie o neînțelegere. Dacă ar fi numai o neînțelegere, te rog, pricep, îl întrerupse Stepan Arkadici. Mm. de bună seamă, un singur lucru, nu trebuie să te grăbești. Nu trebuie, nu trebuie să te grăbești. Nu m-am grăbit," răspunse rece Alexei Alexandrovici, dar într-o asemenea chestiune nu te poți consulta cu nimeni. Hotărârea mea e definitivă. Îngrozitor!" exclamă Stefan Arcadici oftând din greu. Știi ce aș face eu, Alexei Alexandrovici? Te rog din suflet, fă asta!" adăugă el. După câte am înțeles, nu e încă introdusă acțiunea. Înainte de a o intenta, stai de vorbă cu soția mea. O iubește pe Ana ca pe o soră, te iubește și pe tine. E o femeie cu mult bun simț. Pentru numele lui Dumnezeu, stai de vorbă cu ea. Fă asta în numele prieteniei noastre!" Te rog din suflet! Alexei Alexandrovici, căzut pe gânduri, și Stepan Arcadici se uită la el, plin de compătimire, fără să-i întrerupă tăcerea. Ai să treci pe la dânsa? Nu știu. De aceea n-am venit pe la voi. Îmi închipui că raporturile noastre trebuie să se schimbe. Adică, de ce? Nu văd motivul. dă voie să cred că, afară de relațiile noastre de rudenie, tu ai pentru mine, măcar nu are care măsură același sentimente de prietenie pe care le-am avut și eu totdeauna pentru tine, și o sinceră considerație, adaugă Stepan Arcadici stringându-i mâna. Chiar dacă cele mai rele presupunere ale tale ar fi adevărate, eu încă nu mi-aș lua dreptul să judec o parte sau alta și nu văd motivele pentru care raporturile noastre ar trebui să se schimbe. Dar acum fa asta, du-te la soția mea. De altfel, privim lucrurile în mod deosebit răspunse rece Alexei Alexandrovici. Dar să nu mai vorbim de asta. De ce să nu vii? Vino măcar azi la dejun. Soția mea te așteaptă. Te rog, vină. Și mai ales vorbește cu ea. E o femeie superioară. Pentru numele lui Dumnezeu, te rog în genunchi. Dacă ți-i atât de mult, am să vin. Consimți care în inoftând. Vrând să schimbe vorba, Karenin îl întrebă despre ceea ce îi interesa pe amândoi și anume despre noul șef al lui Stepan Arcadici, un om încă tânăr care primise pe neașteptate un post atât de important. Alexei Alexandrovici nu îl simpatizase nici înainte pe contele Anichkin și nu împărtășise niciodată părerile sale, iar acum nu și putea stăpâni un sentiment de oarecare animozitate împotriva acestuia, Lucru de înțeles pentru un slujbaș care suferise o înfrângere în serviciu față de un altul înaintat în grad. Ei, l-ai văzut? Îl întrebă Alexei Alexandrovici cu un zâmbet veninos. Cum de nu? A fost ier la noi la serviciu. Mi se pare că e foarte priceput în slujba sa și că e foarte activ. Bine, bine, dar în ce direcție e îndreptată activitatea lui? Ca să facă treabă sau ca să schimbe ceea ce a fost făcut? Nenorocirea țării noastre este administrația asta cu prea multe hârtii și forme, al cărei vrednic reprezentant este el. La drept vorbind, nu știu ce aș putea condamna la dânsul. Nu-i cunosc ideile, dar știu că e băiat bun, răspunse Estefan Arcadici. Vin chiar acum de la dânsul. Crede-mă, e băiat bun. Am luat o gustare împreună. L-am învățat să facă băutura aceea, știi, e vin cu portocale. E grozav de răcoritoare. Mă mir că încă nu o cunoscuse. Strașnic i-a plăcut. Zău că e bea de treabă. Stepan Arcadici se uită la ceas. Vai Dumnezeule, e trecut de ora patru și trebuie să mai trag o fugă și până la Dorogovushin. Atunci, te rog, vinul la dejun. Nici nu ți-i închipui cât ne-ai necăji pe mine și pe soția mea dacă n-ai venit. Alexei Alexandrovici îl petrecu pe cumnatul său cu totul altfel de cum îl primise. Am făgăduit și am să vin. Răspunse el posat. Crede-mă că prețuiesc asta, sper că n-are să-ți pară rău, zise Stepan Arcadici zâmbind. Îmbrăcându-se cu paltonul din mers, Oblonski atinse cu mâna întreacăt capul feciorului și ieșirezând. râzând. La ora cinci și te rog în redingotă, mai strigă el întorcându-se din ușă. Capitolul 9. Trecuse de ora 5. Când sosea anfitriunul, câțiva musafiri și veniseră. Stepan Arkadici intră împreună cu Sergei Ivanovici Cosneșev și cu Pestov, care se întâlniseră lângă scară. Erau cei doi reprezentanți principali ai intelectualității moscovite, cum le spunea Oblonski. Amândoi erau oameni respectați, atât pentru caracterul, cât și pentru inteligența lor. Și ei se prețuiau unul pe altul, deși nu se înțelegeau aproape asupra niciunei chestiuni. Nu fiind că ar fi făcut parte din curente opuse, ci tocmai fiind că erau din aceeași tabără, cel puțin asta era părerea adversarilor și fiecare își avea nuanța lui proprie. Dar fiind că nimic nu e mai greu de împăcat decât deosebirile de nuanțe în discuțiile abstracte, ei nu numai că nu cădeau vreodată de acord, ci se deprinseseră de mult să se atace și să se ironizeze reciproc pentru incorigibilele erori ale fiecăruia, însă fără vreo supărare. Tocmai intră pe ușă, vorbind despre vreme, când Stepan Arcadici i-a din urmă. Prințul Alexandru Dmitrievici, socrul lui Oblonski, tânărul Șerbatski, Turovțân, Chiti și Karenin se și aflau în salon. Stepan Arcadici își dădu numai decât seama că, fără el, lucrurile nu mergeau deloc bine în salon. Daria Alexandrovna, în rochia ei de gală de mătase gri, îngrijorată din pricina copiilor, care trebuiau să iau masa singuri în odaia lor și, fiindcă soțul său încă nu sosise nu-i în lipsa lui să dezmorțească atmosfera ce domnea între invitați. Toți ședeau cafetele de popă în vizită, cum spunea bătrânul părinț, întrebându-se ce căutau acolo și scoțând cuvintele cu cleștele, numai ca să nu tacă. Nici jovialul Turovță nu se simțea în apele lui. Zâmbetul buzelor lui groase, cu care întâmpină peste Stepan Arcadici, părea a spune... Ce ți-a venit să mă pui aici printre oameni deștepți? Mi-ar conveni mai bine un chef la o de flără." Bătrânul prinț ședea tăcut, uitându-se poncis la care cu ochii săi strălucitori. Stepan Arcadici ghici că prințul și pregătise o la acestui bărbat de stat, în cinstea căuia ca pentru o cegă, erau invitați musafirii. Kiti se uita la ușă, silindu-se din toate puterile să nu se îmbujoreze când va intra Constantin Levin. Tânărul Șcerbațchi, care nu fusese prezentat lui Alexei Alexandrovici, încerca să arate că asta nu îl stingerește cât de puțin. Numai că Arenin purta frac și cravata albă după moda din Petersburg când erau și doamne la dejun. Uitându-se la el, Stepan Arcadici înțelese că Alexei Alexandrovici venise numai ca să se țină de cuvânt și că acest lucru constituia pentru dânsul o datorie neplăcută. Mai ales prezența lui Karenin îi înghețase pe toți până la sosirea lui Oblonski. Intrând în salon, Stepan Arcadici se scuză că întârziase, spunând că fusese reținut de prinț, țapul ispășitor al tuturor întârzierilor și absențelor sale, și într-o clipă îi făcu pe toți să se simtă la largul lor. Apropie pe Alexi Alexandrovici de Sergei Cosnășev, sugerându-le drept subiect de discuție problema rustificării Poloniei, temă de care se a amândoi numai decât, susținuți de Pestov. Bătându-l pe umăr pe turovțăn. Oblonski îi șopti ceva hasliu la ureche și îl așeze lângă dolii și bătrânul prinț. Spuse lui Kitty că e foarte frumoasă în ziua aceea. Îl prezentă pe lui lui Karenin. Cât ai bate din palme, Oblonski frământă acest aluat social în așa fel, încât salonul își pierdu aspectul funebru și conversația se însufleții. Lipsea numai Constantin Levin, dar și întârziera aceasta venea în ajutorul gazdei, căci Stepan Arcadici, intrând în sufragerie, Văzu cu groază că sticlele de Porto și Xeres fuseseră cumpărate de la Deprey și nu de la L.E.V. După ce te du dispoziții ca vizitiul să fie trimis cât mai repede la L.E.V., Oblonski se îndreptă din nou spre salon. În sufragerie îl întâlni pe Constantin Levin. Am întârziat, dar poți tu să nu întârzi?" răse Oblonski luându-l de braț. E multă lume la tine? Cine e?" Întrebă Levin, roșind și scuturându-și cu mânușa zăpada de pe căciulă: Nu mai ai noștri, e și Kitty. Vino să te prezint lui Karenin. Cu tot liberalismul lui, Stepan Arcadic știa că era măgulitor să-l cunoști pe Karenin. Iată de ce el își trata prietenii cei mai buni cu această cunoștință. În clipa aceea, însă, Constantin Levin nu era în stare să simtă toată plăcerea noii cunoștințe. Nu mai văzuse pe Kitty de la serata aceea neuitată la care îl întâlnise pe Vronsky dacă nu s cotim clipa când o pe șosea. Deși în fundul inimii era sigur că o va întâlni astăzi aici, el căutase să-și păstreze libertatea de gândire încercând să se convingă că nu știa nimic. Acum însă, când auzi că se afla acolo și Kitty, simți deodată o bucurie atât de mare și în același timp o spaimă încă și mai intensă că îi se tăie suflarea. Și nu mai putu rosti ceea ce vroise să spună. Oare cum? Oare cum o fi? Așa cum a fost înainte, sau așa cum am văzut-o în cupeu? Dar dacă Daria Alexandrovna a spus adevărul, adică de ce să nu fie adevărat? Se gândi el. Da, te rog să mă prezint lui Karenin. Rosti cu greutate Constantin Dimitric și, intrând în salon, cu o deznebășduită hotărâre, o văzut numai decât pe Kitty. Nu era nici ca înainte, nici ca în cupeu. Era cu totul altfel. Părea speriată, sfioasă, stingerită, și de aceea încă și mai fermecătoare. El văzut de cum intră în salon. Îl aștepta. Se bucură și se tulbură într-atât de bucurie, încât pentru o clipă, când le se îndreptă spre gazdă și se uită iarăși la dânsa, și el și Dolly, care observa totul, crezură că Kitty nu să se poată stăpâni și o să izbucnească în plâns. Chitii roșii, pălii, roșii din nou și încremenii în așteptare. Numai buzele îi tremurau ușor. Levin se duse la dânsa, se înclină și întinse mâna tăcut. Dacă n-ar fi fost tremurul ușor al buzelor și umezeala ce scripea în ochi, sporindu-le strălucirea, zâmbetul său ar fi fost aproape liniștit când îi spuse. De când nu ne-am văzut, în timp ce mâna e rece, îi strânse mâna cu o hotărâre desnădăjduită. Dumneata nu m-ai văzut, dar eu te-am văzut," zise Levin cu fața luminată de un zâmbet de fericire. Te-am văzut când te duceai de la gară la Ergușovo." Când?" îl întrebă ea mirată. Când te duceai la Ergușovo?" răspunse el simțind că se înneacă în fericirea cel copleșa. Cum de-am îndrăznit să mă îndoiesc de puritatea desăvârșită a acestei ființe înduioșătoare?" Da." Cât că e adevărat ceea ce mi-a spus Daria Alexandrovna." Gândi el. Stepan Arcădici luă de braț și îl duse la Karenin. Dați-mi voie să fac prezentările." Le spuse numele. Îmi pare bine că vă revăd." rostirece Alexei Alexandrovici strângând mâna lui Levin.